Троянди не пахнуть, Сини гавкають, Жони не люблять. Любов холола, Зло перемагає. Він пустив наю фракцію Скісний погляд, Поглянув на неї майже крадькома. Її очі напливали на нього, Мов два сірі довгасті птахи. Тоді Генріх подав Княжні руку. Будете моєю дамою за столом. Германський імператор Знати не хоче нічого германського. До того ж, ми обоє в жалобі. Прийміть мої співчуття. Марк Граф був вірний мій слуга. «Я нічого не знаю про імператрицю», – відмовила Євпраксія. Вона вмерла. «Так, і це, мабуть, дуже сумно. Мабуть, Генріх не міг стямитися від такої наївності. Мабуть». Смерть – це гірше, ніж сто тисяч свиней, як каже Заубуш. Треба жити. А хто живе на сім світі? – спитала тихо дівчина. Хто? Я живу. Заубуш живе. Всі ми живі, поки живі. Багато мертвих живуть і досі, натомість безліч живих слід вважати давно вмерлими. Дехто вмирає, так і не народившись, «Ти говориш добре, але вкрай невдало, вдало, Праксед. Не відаєш, що то життя?» «Не відаю. Мав би звати її твоє доки докинув Заубуш, сподіваючись розвеселити імператора. Але той тупнув ногою, не смій. І Адельгейда, скориставшись нагодою, просичала до Заубуша. Д'явол!» Той зневажливо кривив соковиті губи, недбало закидав свою дерев'янку мало не поперед імператора, але вмовк, не огизався, бо вельми добре знав норов Генріха і побачив, дратувати того сьогодні не слід. Треба перечекати ось і все. Імператор нездатний на чомусь зосереджуватися. Він весь у полоні несталості, в перескаках настроєві думок. Були уже в монастирському префектарі. Єпіскоп затворив коротку молитву. На столах важкі срібні миси, золотий посуд для пиття, копчені гуси, печені з хріном, каплуни в розсолі з щасником, перепілки, голуби, лебеді, засмажені цілими в коронах, тепле пиво, меди вина, які литимуться, мов, на млинові кола. Ось сяде імператор за цей стіл». І забуде все на світі, пам'ятатиме лише про владу, бо все у владі, все прах, окрім влади, безмежності влади. Це єдиний сенс життя, виправдання всього, свято, захват. І, мов би, на виправдання думок за Генріх, сидячи за стіл між Євфраксією і Адельгейдою, сказав тихо, не знати до кого звертаючись. Я імператором уже... 30-літ. Літопис імператорський. Ще змалку він потопав у морі людської непевності і невизначеності, хоч народився імператором і уже шестилітнім одержав корону, випадок рідкісний, навіть на ті каламутні часи, тяжив над ним страх загубитися в безмірі держави і незречинності люду. Випадки, які сталися з ним, різно вказували на таку можливість. Він Рячково шукав власних способів піднесення над юрбою, над землями, над цілою імперією, бо все, що стосувалося імператора донині, видавалося йому хистким, ненадійним і занадто умовним. Не міг забути, як на пишних ловах, влаштованих йому архієпіскопом Адальбертом, білий його кінь, злякавшись звіра, поніс просто на вершників, що наганяли дичину збоку. Генріх не втримався в сідлі, звалився на землю. Безпорадно і незграбно упав під копит розпалений гоном коней. Вершники нічого не могли вдіяти з розтелесованими тваринами, а коні, не розбираючи, де імператор, де простий чоловік, промчали над поверженим Генріхом, і велетенські, як падаючи небо копита, здіймалися над ним. Падали, мов би, на нього. Він провалювався разом з ними в смерті знищення. Він міг бути розтоптаний десять 10 і сто разів, знищений без сліду, перетворений на розплющений кож кривавого м'яса. Але сталося так, що лиш двічі чи тричі черкнуто його краєм копита. Розіла одяг, подряпана бік і все. Радальберт дякував Богові за чудо. Імператор похмуро думав про ту невловиму грань, яка щойно ділила його від смерті. Іншим разом мав пригоду, про яку нікому й не розповідав, бо там було більше ганьби, ніж загрози. Період той клірик Бруно, який прагнув точного вислову, визначає так. Коли Генріх, подібно до незагнузданого коня, пустився щодуху по дорозі розпусти. Подружений вже шістнадцятилітнім з Бертою Савойською, благородною і прекрасною, як назвав її той самий Бруно, Генріх мав коханок і наложниць по всій імперії. Коли чув, що хтось має молоду і вродливу доньку або жону, то на випадок невдачі зваблення велів брати силою. Це знов усизнаючий Бруно. Мав звичай уночі в супроводі одного або двох вірних поплічників вирушати на лови. І ось одного разу перепинили його лісові люди, приятелі Божі і недруги цілого світу. Не знали, хто він, куди прямує, чого і навіщо, не знали і не хотіли знати. Вискочили з -за темних дерев, самі темні невловимі, незлічимі, як мурашва, зашамоталися, забрували, зачервились, вмить стягнули скони імператора, його недолугого супутника, що навіть мечем не встиг зблиснути, рвали зі своїх бранців зброю, прикраси, одяг, той дурень врешті вимурмотів, що будуть покарані тяжко, бо ж сам імператор перед ними. З Генріха якийсь волоцюга саме знімав тяжкого золотого ланцюга, почув, зареготав, б'ючи просто в лице імператорові кислим духом. «Ого! А ось тепер я буду ним!»